ואת אבישי ואת איתי, לאמר, שימרו מי בנער, באבשלום. או עשיתי ונפשי שקר, וכל דבר לא יכחד מן המלך, ואתה תתייצב מנגד. ויאמר יואב, לא חן אוכילה לפניך. ויקח שלושה שבטים בכפו, ויתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה.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 ולך אין בשורה מוצאת. ויהי מה? ארוץ. ויאמר לו, רוץ. וירוץ אחי דרך הכיכר, ויעבור את הקושי. ודוד יושב בין שני השערים, וילך הצופה אל גג השער אל החומה, וישא את עיניו, וירא, והנה איש רץ לבדו. ויקרא הצופה, ויגד למלך, ויאמר המלך, אם לבדו, בשורה בפיו, וילך הלוך וקרב. וירא הצופה איש אחר רץ, ויקרא הצופה אל השוער, ויומר הנה איש רץ לבדו! ויאמר המלך, גם זה מבשר. ויאמר הצופה, אני רואה את מרוצת הראשון כמרוצת אחי מעץ בן צדוק! ויאמר המלך, איש טוב זה, ואל בשורה טובה יבוא.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 התייצב כה, ויסוב ויעמוד, והנה הכושי בא. ויאמר הכושי, יתבשר אדוני המלך, כי שפטך אדוני היום, מיד כל הקמים עליך. ויאמר המלך אל הקושי. השלום לנער, לאב שלום? ויאמר הכושי, יהוך הנער אויביה אדוני המלך, וכל אשר קמו עליך לרעה.